За кілька секунд Саломея повільно захитала головою на знак відмови. «Від подиву я аж присів на підлогу. Чому?» А Відповідь далася їй помітно важко. Губи ніби не слухалися. «Це наш порятунок. То дурня. Лікар бреше. Це він заради якихось дослідів. Пігулки змушують бути слухняними. Ти ж бачиш, як ти сьогодні почувалася». «Не ковтай пігулки», я сказав. Знову коротка пауза, протягом якої в мені жевріла надія. «Не можу». Мене охопив розпач. Миттю я зрозумів, наскільки важливо переконати її, як я переживаю за неї. На емоціях чи під впливом алкоголю я підповз до неї та схопив своїми руками з її руку. «Соломея, я благаю тебе, рідна, дорога. У свідомості спливали всі ніжні слова, які я знав. Заломеє, повір, і я бажаю тобі добра, так буде краще. На жаль, в її погляді нічого не змінилось. Своєї руки вона не прибрала, можливо тому, що забракло сил, але знову захитала головою. Надія вмирала. Якийсь час я сумно дивився на неї. Лишалось просити лише про одне. Ти можеш не розповідати лікарю? Жодних сподівань насправді не було. Легким рухом голови вона дала зрозуміти, що відмовляє мені в цьому проханні. Мені захотілося водночас і вдарити її, і поцілувати у ніжні губи, що нахнюплено випирали з-під гарненького носика. За мить я ніжно поцілував її руку, потім вклався на своє ліжко і з тривогою думав про завтрашній день, коли прийде лікар. Ранок не розвіяв тривоги, а натомість іще й додав головного болю з похмілля. Час летів неймовірно швидко. Не встиг помитись, як накрили сніданок на стіл. Соломею вже було значно краще. Рум'яна вона знову сиділа поряд із Ровимом і сьорбала чай. Я намагався піймати очима її погляд, але моя красуня, здається, навмисно його уникала. Поглянула на мене лише на мить коли почулися кроки лікаря в коридорі. Він як завжди вчасно прийшов на роботу. Ці кроки пролунали як вирок. Безжальний, неминучий. Коли всі ставали в чергу до кабінету поліки, я приречено став останнім і дивився в потилицю Саломеї, яка стояла першою. Уявляв, як замить після її відвідин лікаря, він вибіжить із кабінету і почне кликати санітарів, потім вони заштовхають мене назад до кабінету, і соломіць нагодують пігулками. Коли я опинився посередині черги, то вирішив, що пручатимось до останнього. Нехай зуби повибивають, але я так просто рота не розтулю. Я надто сильно полюбив цю свою обмежену, обірвану свободу. Не стільки свободу пересування, якої не було, як свободу приймати свої рішення, свободу вільно мислити. Соломія швидко вийшла з кабінету, але чомусь одразу почала кашляти, затуляючи рота рукою. Ніхто не звернув на це уваги, але мене всього наче струмом пройняло. Я був певен, що в її руці тепер синя пігулка. Вона йшла вздовж черги, і я подумки благав їй підвести очі й подивитись в мої, дати сигнал, що все добре. Порівнявшись зі мною, вона так і зробила. І я побачив в її блакитних очах неспустошений погляд, як раніше. Там була усвідомлена, ствердна відповідь на моє мовчазне запитання. На секунду я навіть усміхнувся, але миттю знову прибрав байдужого виразу обличчя, оскільки злякався, що на мене може дивитися санітар. До кабінету лікаря я заходив уже переможцем. Я переміг, викрив його плани, здолав спротив Саломеї, не знав, до чого конкретно все це приведе, але був певен, що це лише на краще. На столі в лікаря поряд із банкою з пігулками я знов побачив синій товстий зошит і одразу зрозумів, що саме він має стати наступною моєю метою. У ньому нотатки – описи експериментів, які мають пролити світло на наш стан. Також там мають бути записи санкцій гіпнозу, тобто інформація з підсвідомості, можливо спалахи пам'яті, про які лікар нічого нам не каже. Отримавши в руку пігулку від лікаря, я цього разу зробив так само, як Соломея, і просто вдав, що ковтаю її, але сховав за щекою. І це було правильне рішення тому що вусан цього разу уважно придивлявся до мене і моєї руки».